Сай-Уаман і Мачу-Пікчу є лише прикладом, вершиною айсберга моїх роздумів про Перу, Мексику, Ліван та Єгипет. Я розповів її для того, щоб показати, яким чином довідався про єгипетські храми в Дендарі та Абідосі, а також про Бальбек на сьогоднішній день археологічний сайт номер один у моєму особистому рейтингу. Невідповідності між офіційною історією і тим, що я бачив у Перу, примусили мене копатися в світовій мережі у пошуку. Ці копання призвели до відкриття десятків подібних неузгоджень між історією та руїнами Лівану Сирії Ось так усе почалось. На середину 2010-го я дозрів до рішення, що мушу поїхати на Близький Схід і до Єгипту. Побачте все на власні очі. Зателефонував Лесі Москаленко, редактору журналу Мандрі і попросив забронювати квиток до Байрута столи Лівану на 7 грудня 2010 року. Іноді, думаю, якби випрохав квиток на 8 чи 9 грудня, все вийшло б. Як я вже згадував, шукаючи пояснення для феноменальних блоків із перванських твердинь, натрапив на інформацію про Баальбек. Офіційно Баальбек це руїни римського міста, дактовані першим-четвертим століттям нашої ери в долині БК. На схід від річки Літані, нині територія Лівану. І справді ззовні, сайт цілком скидається на давньоримське поселення, храм Бахуса, Венери і Юпітера, типові представники архітектури Риму, багато мармурових колон, височенних арок, архітектурно оздоблених пропілеїв та інших помпезних елементів, що мали підкреслювати могутність. Бальбек скидається на звичайне елліністичне місто, таке як Джераш у Йорданії, чи Апаммея в Сірії. Дивіться, все гаразд, усе просто чудово. Вигляд руїн нічим не суперечить історичним документам. Хоча ви вже, мабуть, здогадалися, що десь у кущах за поворотом причаїлося велике волохате але. Так і є. Бальмбек – стопроцентне римське місто, якби не один нюанс. Його храми разом з усіма отими пафосними атрибутами римської архітектури стоять на платформі, складеній з тисячотонних блоків, а блоки ті, як і брили в синах саксай у Амана, ідеально підігнані, поміркуйте, лише тераса, складена з тисячотонних блоків. Насправді, настільки важких блоків лише три. У західній частині комплексу, під рештками храму Юпітера, дослідники називають цю групу трилітоном. Решта блоків, які оточують храм Юпітера з півночі та півдня, трохи менші – 450-650 Для порівняння, найбільший гранітний блок піраміди Хеопса важить лише 80 тонн. Цей момент є моїм маленьким тріумфом над усіма істориками, бо не інженер не може осягнути що таке брила вагою тисячу? Людина, яка не розв'язувала інженерних задач, просто не має з чим порівняти таку масу. Вона не може усвідомити її, бо зазвичай у побуті ми користуємося значно меншими цифрами. Кілограм цукру, мішок картоплі, півцентнера тощо. Мабуть, найважче, з чим доводиться – Зустрічатися обивателю – це автомобіль, півтори-дві тонни. Проте, як часто вам доводиться виштовхувати з багнюки чи снігу велику машину? Тисяча тонн – це збіса нереальна цифра. Наша цивілізація закинула людину на місяць, розшифрувала ДНК, розчепила атом на таку дрібноту, що зникла різниця між енергією та масою. При цьому найбільший монолітний вантаж, який будь-коли пересувався нами на великі відстані, важив 253,8, підіймав його повітря український красень Ан-225 «Мрія» найбільший літак світу. Нічого більшого понад землею не тягали і навряд чи найближчим часом слід очікувати нових рекордів. Дивно виходить, правда? Баальбек розлігся на фундаменті, сформованому з камінців, окремі з яких важить тисячу тонн, а офіційна історія стверджує, що його будували римляни. Може, ми про якихось різних римлян говоримо? Зайдемо з іншого боку. Чені кажуть, що Бальбек добудовували у четвертому столітті нашої ери. Якраз у той час, коли Нерон спалив Рим, я не хочу влазити в полеміку стосовно того, хто спалив. Можливо, і не Нерон, бісі з ним, це не так важливо. Рим згорів, це головне. Після пожежі Нерон наказує відбудувати свій золотий палац. З усіх кінців імперії стягують найкращих каменярів, звозять матеріали і починають сиро. Палац незабаром відбудували з сеглин, завбільшки з дитячої